Salmul 73 de mulțumire către Domnul Iisus Hristos. Doamne Iisus Hristos, îți mulțumim pentru credința ce tare. Doamne Iisus Hristos, îți mulțumim pentru puterea de a trece peste șerpi și peste scorpii. Doamne Iisus Hristos, îți mulțumim pentru izgonirea demonilor și iubirea dușmanilor. Doamne Iisus Hristos, îți mulțumim pentru sănătoșirea bolnavilor. Doamne Isus Hristos, mulțumim pentru pacea Duhului Sfânt. Doamne Isus Hristos, mulțumim pentru legea iubirii. Doamne Isus Hristos, mulțumim pentru cunoașterea fericirilor. Doamne Isus Hristos, mulțumim pentru calea cea luminată. Doamne Isus Hristos, mulțumim pentru trecerea prin poarta ta. Doamne Isus Hristos, mulțumim pentru Duhul în fierii.